Välkommen till sektion G-podden, avsnitt 10. Vi hoppar rakt in i verkligheten. <laughs> eh, idag tänkte jag att vi börjar med juniorverksamheten. Tyvärr så är den nedstängd. Men eh, vi tänkte snacka med eh, j 18 tränare Linus Karlsson. De har gjort en jättebra start av säsongen. De har bara tappat fyra poäng och sina åtta, på sina åtta matcher. Linus, välkommen till vår podd. Tack så jättemycket. Tack. Ja, det, jag tänkte höra lite här med dig. Vad är det som gör att g 18 laget är så framgångsrikt och bra idag? Eh, först och främst så har vi väl fått din eh, bra kulla helt enkelt för det går väl lite upp och ner eh, med hur man eh, får rätt sina intag. Och givetvis också beroende på hur, hur det kommer under ifrån egna led. Men just nu så har vi en grupp som tävlar framförallt. 100% varje dag. Lite på gränsen ibland men vi tävlar och tävlar och tävlar. Vilket gör att vi aldrig är nöjda helt enkelt. Är det dina andra tränare som har fått? Så att det har blivit lite för mycket kanske? <laughs> <laughs> nej, jag, vi har väl fått höra det ett par gånger Att alla vi tre som är tränare var väl ganska elaka när vi spelade Så att de undrade lite vad det skulle bli av vårt spel Men det ha väl inte speglat av sig för mycket Ja, nej, som sagt det har ju börjat bra Och, Vad är det för vilka spelare? Är det några speciell spelare som utmärker sig? Eller det är det ett kollektiv? Eller... Alltså, det är en jämn grupp tycker jag. Alltså, vi har en hög lägstanivå. Och alla, alla gör det de ska. Och pitchar in på den spel i den som vi försöker implantera. Som givetvis kommer från A-laget också. Så att, för att försöka få en röd tråd. Så att Jag skulle väl inte vilja plocka ut någon speciell. Så jag vet att vår målvakt har ju startat fantastiskt bra Axel Mangbo. Det har varit en trygghet framförallt i de matcherna där de inte kanske har klicka till 100 när då har stött upp och backat oss. Jag jag jag jag vill ha en följdfråga för jag satt för lärare på det sa mm. det gör man kullarna upp och ner. Vad är det som gör att att vissa år blir det bra kullar och vissa eller man säger så varför söker så vissa, ja. vissa år och vissa år och andra inte andra år? Lite har du att göra med vad, hur aktiva vi är ute och letar givetvis. Nu är framförallt 04: 4 kullen är ju mycket duktiga spelare i närområdet som vi enkelt har kunnat plocka upp med Landskrona, Helsingborg och Jonstad. Annars är det ju ett jättearbete som ligger bakom och ut och hitta de här spelarna. Och sen ska man vilja få dem att komma till Engelholm och Rögle när det är en massa andra klubbar som också jagar givetvis. Ja, det är det jag undrar lite för min son som mm. är själv hockey. Jag vet att Malmö är väldigt långt nere i åldrarna och scoutar och ligger på. Jag Rögle har inte alls det arbetet, de är inte alls så aktiva på det sättet. På gott och Nej, det får, det, det får vi ju inte. Så att om nu Malmö gör det så får det står för dem. Men vi följer ju Skånes regelverk helt enkelt, Skånes Hishockeyförbunds. Sen har vi ju koll, alltså vi följer ju de kullarna som kommer underifrån redan nu för att när det väl är dags så vet vi vilka spelare som är intressanta för oss helt enkelt. Ja, bara så. Mm. Ja, ni skulle ju lära ett match idag egentligen va? Mm. Men det här covid stänger ju ner under och hur jobbar rögle med ungdomarna nu när ni inte kan träna som vanligt? Alla födda 05, eller 05 och neråt rättare sagt, de kör på som vanligt. Får inte spela matform, men vi får bedriva träning. Och sen följer vi ju de här regelverken med avstånd och sprita och försöka lägga upp fysisk träning utomhus etc. Så det är egentligen bara i 18 och i 20 som blir påverkade. Mm. Så att det vi gör nu är ju att vi får bedriva skolverksamhet. Mm. Så att det är det skol, skolan som styr om vi får träna eller inte. Så att vi kommer att ha våra pass på månaderna så att killarna får hålla igång på något vis. Och Sen får vi hjälpa dem med individuella fysprogram och etc så att de får försöka hålla igång på egen hand enkelt. Ja. Men det är lite knicksigt. Det har varit många turer fram och tillbaka och man får olika besked varannan dag. Så får man ändra om sin planering igen. Så att det är en pers för mig som har kontrollbov. Ja, det förstår jag. finns Men det är en fall? Ja. Finns det fall i J18? <laughs> vi har haft ett antal fall. Har vi haft. Mm. Ja, det går ju nästan inte undkomma i dagens samhälle. Nej, de, de går ju i skolan. Så att vi, vi följer ju allting i det protokollet vi har fått från hockeyn. Och det medicinska teamet är inkopplade och så då har gått, de som har varit hemma där har inte varit något värre än en, en förkylning. Liksom. Mm. Någon hade bara huvudvärk och sen, kom, sen fick de bilen en vecka och kom tillbaka. Hur funkar det i om det, man testar innan varje träning eller hur funkar det för att hålla under så att man inte har blivit smittad? Eh, det, det är ju symptom som vi går på. Mm. Har de symptom så stannar de hemma och... Eh, så får de ju testa sig själva. Det är liksom inget som föreningen står på. För. Vi kan hjälpa till till dem som, är, som inte är från Sverige och så här. Men, men annars följer vi det protokollet vi har fått av Svenska ISA mm. och okay. eh, Tänkte lite, i 18 truppen mm. är, innehåller ju tio spelare utanför Skåne, var fyra från utlandet. Mm. Varför är Skåne så dålig på att ta fram bokspelare. Det är lite samma som innan alltså Det är så jätteolika på kullarna som kommer mm. Vissa kullar är jättestora Och då brukar du oftast komma ut mer Duktiga hockeyspelare av det givetvis mm. Det är ju en smalt hål Startar vi med 1000 så är det inte så många kvar till slut Men, Och vi startar inte med tusen tyvärr Hade det varit så väl Men det går upp och ner Ja. jag tror att det är bra flöde underifrån. Det blir bättre och bättre. Men intresset för hockeyn går också upp och ner i samhället och det påverkar oss ganska hårt såklart. Ja, det är ju rätt så hårt slagiskt nu tycker jag. Mm. har man, ja. många? man pratar men, om många. Då tänkte jag så att det här corona-året, tänkte jag om hockeyskola så det blir kanske färre som börjar spela hockey och så kommer vi få om ett antal år så får vi en liten puckel eller en liten svacka eller Visst. Ja, för det bra? ser ju bra ut i, i röglen nu i alla fall. Uh, sen om det kommer att bli en puck här, jag har varit på is idag med hockeyskolan till och med. Uh, och där är det ju ett bra antal och fylls på för varje gång. så att, Det är svårt att se i, givetvis. Uh, men det, det blir bättre och bättre och det man har skapat nu här med heltidsanställda ungdomstränare är jag helt övertygad, kommer att ge frukt på sikt. Ja, och på sikt kommer det bli en stor skjuts så att ni får en tredje ishall. Mm, ja det den väntar vi på också. Så att barnen slipper vara pris till klockan 10. Ja, det kan du. Det, det förstår jag. Eh, då är det ju lite vad, vad tycker du bör lyfta Skåns för att få fram fler talanger? Till jag eh, tror att det är arbetet vi håller på med i alla klubbarna att få barn att börja spela, Jag tror det är där det ligger. Vi behöver ha en större bredd utbildningen i Sverige i Sverige tycker jag är toppklass ja, Är det en kostnadsfråga tror jag? många föräldrar? Ja det tror jag absolut sen krävs det ut ett jätteengagemang Hockeyn kräver ju att föräldrarna är väldigt engagerade och kör och hjälper till på många sätt till ja, det... finnas från andra sporter ja, Det är väl inte så bara ja barn, börjar barnen spela hockey så och då mm. vet du vad du ska göra på helgerna i alla fall. Ja, då är du hockey då är du hockeyförälder. Det är... ja. <laughs> Det finns det finns ingen fritid som man äh, fick ett barn spela hockey så är det bara. Nej då gäller det att trivas i alltså. Mm. Ja, äh, jag tänker på ni sa att ni är regelmässigt hela tiden tränare som på de äldre nivåerna Och, där, och, och det, det är jättebra. Uh, hur påverkar det mot de andra klubbarna? Har man tänkt, om man tänker på det, att är det fortfarande bara... Är det, är det kanske blir lättare för att spelare i Rögle, men kommer man få en konkurrensfördel mot de andra klubbarna som blir svårare för, för att spela i andra klubbar ja. att komma fram, och att de i så fall hellre vill komma till Rögle tidigare? Ja, det ryktet om oss just nu går ju, det är ju jättefint ute i hockey i Sverige. Det här med ju, folk är ju intresserade av det vi håller på med. Jag tror väl egentligen det är ju en ekonomisk fråga givetvis, men jag tror att de flesta klubbarna tittar på hur de kan lägga in fler resurser på ungdomslag och få anställda tränare och få en linje tidigare i åldrarna än att kanske börja på g 18 Så att man, man startar utbildningen tidigare och kan styra den bättre. Det är fördelen nu när vi sitter och massor tränare och diskuterar om vad vi vill göra varje dag. Vi kör ju samma linje från... Ja, stort sett uthåller vår uppåt helt enkelt. Om jag har förstått rätt så är det så att det fungerar i många andra länder som Ryssland och lite mm. i Schweiz och Tyskland. Kanada vet jag faktiskt inte, men ja, att det är på det sättet. Så det mm. mot en, vi går mer mot en professionaliserad eh, ungdomsverksamhet också kan man säga så. Absolut. Och jag är jätteglad att jag, att jag får vara en del av den resan som, som vi gör just nu, så att det, är, det är ett häftigt, häftigt, häftig arbetsmiljö överallt. Kan man då Där alla säga, kommer ner och vill utbilda dag liksom. Så. Kan man då också säga att med den här satsningen att hela, allting har rysen och snäppt så att allting har blivit bättre både runt omkring men också spel på isen och spelarna och allting? Allting går ju hand i hand och det är som resultaten, har lagets resultat hjälper ju oss givetvis att, att kunna driva på killarna hårdare och att kunna få hit fler spelare som, som har samma ambitionsnivå. Och då, då, då vrider vi lite på alla skruvar för att bli, bli den där toppklubben som man vill vara. Så att absolut. Härligt. Och jag har ju bara varit här i, i min tredje säsong nu så att jag har ju varit med från starten sen... Chris och Så jag har inte så jättemycket att jämföra med så. Men vi tar steg varje dag och man lämnar ingenting mot slumpen utan vi vill, vi vill bli bättre varje dag. Också. Ja, det får vi verkligen hoppas och vi får ju verkligen hoppas att vi får se en SM-final i alla fall till men i 18 till våren, och där är väl egentligen det laget också inblandat. Mm. Förhoppningsvis. Men vi får ju först och främst hoppas att vi kan få börja spela, och framförallt få kolla på matcherna igen. Mm. Men det ser inte så ljust ut. Men eh, vi ska släppa dig nu. Jag hade en sista fråga Nej, <laughs> Kolla. Yeah, jag är med. <laughs> <Kör på. laughs> mm. jag, jag, jag tänker på din, din egen del. Det är så att Höglig har varit fantastiskt duktigt under, må under många år att eh, skola mm. tränare som, unga tränare som kommit upp och får typ eh, klubbar så nu. Senast är det Mattias som fick gå till Oskarshamn och de gör ju ett fantastiskt jobb där. Var ju, har du själv några, ja, några säga. ja, har du själv några drömmar om så? Jo, men det är ju klart att jag vill ju, det här är ju det jag vill göra. Man, man satsar extremt mycket tid och energi av sig själv. Så, så det är ju det här jag vill jobba med. Sen har jag inte särskilt bråttom utan jag vill ta varje steg och, och samla på mig den erfarenheten som jag behöver. Jag börjar på 14 nivå liksom och har hållit mig på varje steg för att ta med mig så mycket som möjligt från varje men, kan, men kan att vi får man säga, se det landar helt enkelt Men man kan väl säga att Rögle är en duktig plantskola för uh, unga mm. tränare? Absolut, jag känner ju själv att, jag, att de vill utveckla mig Och se att det är mina behov av att ta de här små stegen uh, Och att det är ett viktigt inslag i när vi har de här utvecklingssamtalen och Så här så att, så att jag trivs superbra uh, både i stan och med föreningen och mitt jobb helt enkelt Ja, och det är ett superjobb att se med resultaten. Tack. Då har vi efterträden ja. som alltså. vi pratar om nu till Chris och Cam då. Ja, vi får se. Vi, vi kan sätta det som normalt. Vi hörde det först. Ja, vi ska släppa ja. det Linus jag vet du har familj som väntar så att, då, vi så. tackar så mycket för detta Tack så och, och, mycket. Ja. Ja, tack så mycket. Tack själv. Tack. Ha det sov. Det gör vi Hej. Hej. Hej. Hej. Ben Smith vill arbetarna försöka förlänga mig Eh, ris eller ros? Honom ska vi ha! <laughs> alltså, han, har, han har väl varit bra. Om vi säger så, om vi säger så här. Eh, Lilo, varvade Chris De Sosa, som var förra året i rögle Och vi har Ben Smith. Om jag får välja med de två så har Ben Smith gjort ett större intryck. Jag tyckte inte De Sosa var dålig men han har gjort ett större intryck. I alla fall Ben Smith. Eh, bättre tvåvägsspelare. Kanske inte... Den största målskytten jag sett hittills, men han alltså, har gjort bra jobb över hela isen. saker fungerar bra i omklädningsrummet, var lite ledare. Ja, bra kille helt enkelt. Det är mitt intryck. Ja, jag tänker så här. Just nu så är ju nedstängt nedstängd. Då blir ju helt plötsligt rätt så mycket beroende av att de har en bra trupp. Och lite bredare trupp. Så Ben Smith tycker jag definitivt att de ska försöka och sen ska eh, behålla och sen eh, ska honom... Vi har ju haft uppe Craig Shearer rätt mycket. Och eh, jag eh, skulle nog vilja säga att ah, han sitter där han sitter, men låt han sitta där. För att eh, dyka upp skador så kommer han få spela och då eh, har vi skickat han där då kan vi få lite problem. Det är min teori och vad jag tycker i alla fall... Sen den det en kostnadsfråga ju på Craig, men när de tyckte att det var för dyr kostnad så hade de ju löst ut den redan för länge sedan ju för att bl.a. med med kostnaderna visst, det hade ju varit fram till mars, april kanske de har fått lösa ut den, men ja, jag tror nog bättre att behålla så länge det går, kommer att dyka upp skada och då lär vi behöva. Vad säger du Mattias? Ja alltså den är svår men äh, jag gick ju själv ut och sa i att han planerar att stanna så att, och det är som du säger Håkan det är att man ska vara försiktig nu i dessa tider med, med corona och så att det, för det är både, man vet inte vad som kommer att hända det kan vara spelare som blir sjuka i corona det kan bli skad alltså, så man ska vara försiktig tror jag mm. Ja jag tycker jag tyckte att Craig Shearer hade förtjänat att spela någon annanstans så att han får mer speltid Uh, om jag ser till hans bästa alltså uh, om, om jag ska se till klubbens bästa så uh, rent ekonomiskt skulle han också åka någon annanstans, men annars är jag inne på samma resonemang som är att uh, han, kan, han kan det kan hända att Craig Shearer får fly, gå in och ta en viktig roll och det tror jag han skulle kunna klara av att göra. Ja, som du ser idag det liksom, tablett för två fall corona, Ett coronafall i laget och det är liksom två backar. Ja då helt plötsligt hade vi skickat han. Ja, vad fan hade vi gjort då? Ursäkta, jag svår, men, eh, Då hade vi suttit där. Så att eh, nej, jag... Eh, han får... Eh, han får träna på helt enkelt. Jag tycker så som han själv uttalar sig i HDs artikeln när han säger att, att han kan inte göra sig för istid eller om man är laguppställning eller inte utan att enda han kan... Gör vad redan man får chansen. Det tycker jag är väldigt bra, resonerat, är sådant resonerat. Alltså, han, han, enda han kan göra egentligen är att vara förberedd, liksom. Kan han kan ju inte påverka. Absolut inte. Men han har, han har ju varit kapten, alltså, så han vet ju hur han ska uttala sig. Han är ju väldigt proffsig och bra, alltså han tycker säkert att det här är pist och taget, Men han är professionell. Ut i fingerspetsarna. Ja, Ehm... Um... Jag kommer lite ursäkt på att vi ska behålla på grund av corona. Då kommer jag in på stänga SHL. Mm. Det snackas ju lite om att de vill stänga SHL så att inget lag åker ur och i så fall skulle de plocka upp två lag. Mm. Det är ju ett lag som är väldigt mån om att stänga ligan och det är det laget som Rögle ska möta på tisdag. Och Jag förstår ju varför de vill stänga ligan. Ja, de värvar ju frisk nu. Ja. Och det har jag också fått lite kritik. De har de värvat hemhärslig där och för 70 000 i månaden eller vad det stod ungefär. Och de vill ha en ytterligare en back. Och ja, om man skulle värva under att man fick låna in på grund av skador och sådana här grejer. Det, är liksom, det kan jag ju köpa. Visst, det har ju Rögel gjort. Visst, men nu vill de förlänga oss så att man kanske lite dubbelmål här. Var. Men aj, jag vet inte. De får, de får göra vad de vill där nere. Och... Men stänga SL. Ja, vilka vinner på det? Vilka förlorar på det? Inga förlorar. Alltså det, det är svårt. Alltså det är en svår fråga tycker jag. För det finns för- och nackdelar på, om man tittar på båda hållen. Mm. Alltså, om, vi tittar, om vi tittar nu så är det, kan jag tycka att nej, jag är emot stäng eller igår och så. men om man tänker inte om man tänker att det är, det är inte bara sportligt det är företag liksom att, som är på väg av konkurs liksom. vill vi inte rädda företag idrottsklubbar, jo det vill man egentligen vi vill ju inte att företag ska gå, gå konkurs och det blir nästan konkursen om vi åker ur SHL efter en sån här om att plötsblödet i den här säsongen sedan åka ur det är ju inte jättekul. Det hade ju inte funkat. Åh, nej, alltså jag, är, nej. jag är stängd, tycker jag fel. Men jag tycker i alla fall att släppa ut lag måste jag. Det kan inte vara som förra säsongen. Nej, absolut inte. Vi kan ta två säsonger radar och inget lag på gud. Men vad hade, liksom, det är det som är det intressanta. Vad hade hänt om vi hade stängt? Hade Malmö. Vi tar nej vi behöver inte ta Malmö. Vi kan ta vilket lag som helst. Hade de varit så här. Nu kan vi inte åka ut. Ja, men då gör vi av med spelare för att leta på lönekostnaden. Det är antagligen det som kommer att hända av vissa lag. Antagligen bland annat Malmö som har väldigt tufft ekonomiskt. Och det är väl andra lag som också har det. Eller alla har ju egentligen det, mer eller mindre. Men är det så det kommer att ske, tror ni? För då spelar, uh, du... spelar det ingen roll. <laughs> tänk på, på Karlskrona, när de gick ju på en dubbelsmäll förra och gjorde av med mm. sina spelare. För liksom, ja, vi har ingen chans att... Så liksom, vi har kommit ur och vi kommer liksom, de behöver inte där sen fick de inga pengar för att de kom, kom in i ingen land. Och, men, de, men de gjorde om man spelar för att tillätta på Och du menar du egentligen, det du ville säga att du ville att corona skulle kommit innan krona hade varit kvar där? Och nej, nej. <laughs> <laughs> nej, jag var menar att det, Bevisen finns ju rätt att Jag tror att Många kontrakt hade kanske... Men det är ju inte så lätt heller att göra sig av med spelarna För det ingen annan lag som vi tar dem. Så ska man inte göra av med dem heller. Nej, det är ju lönekostnad. Så enkelt är det ju. Jag kan ju nog säga så här att skulle de bestämma att... Eh, ligan stängs från och med fredag, säger vi. Då har vi ingen Ben Smith kvar när Tembleini blir klar. Det kan jag nästan säga rakt av. Så är det noggranns. Ja. Ja, det skulle jag nästan kunna säga att Det blir ändå inte Så att ja nej. Men tänkte bara vad det egentligen om man, om man spelar i hockey Och, sen ändå, och för då blir det ju jättesvårt att komma upp Egentligen alltså, Det blir ju svårare då, alltså, för då Om jag har förstått det rätt så blir det i så fall bara ett lag Som går upp ju och inte två ja, Det är ju frågan om att de, de inte lyfter ettan och år I så fall för när det ska, man vill ju ändå att alla ligor ska kunna spela därför. Alltså Absolut! Det enda är ju likadant ju också. stänger nog den lägen där med. Så jag menar, kolla Väspe. De kommer ju inte ta så många poäng där. <här> där kan man ju inte nämna lite kort om man bara ska ta Väspe. En gammal rögelspelare som Rögel släppte här nu, Rafael Lavois. Han fick en skrisk på halsen igår eller förgår tror jag. Och fick ut. Yes. Oj! Jag tror det var igår. Men det var nog, han gick ut på egen maskin så att han det var nog inte så jätteigt. Men det så riktigt riktigt uttäckt ut. Han har annars gjort lite succé där. Han är lite poängkung i Väsbyt. Poäng har han gjort in rätt bra då. Ja, det har det gjort. Ja, innan... men, men, men, men om ni säger det här när Stänga ligger så att det är ju inte... SHL är en sak. Hockey svenska när ni hade börjat bli lite kännbart. Men någonstans som det hade varit verkligen lägga stänger stänga, kanske ligan, i så fall Division så där man sen Därför så spelar du först i olika regionala serier. och Sen ska du ha sin alltan och så att du får längre resor. Alltså de, de klubbarna kan ju inte ha det roligt. Division 1-klubbar får inte någon publik. Och har inga, har massa utgifter. så kommer du få ännu längre resor. Så ska de sen inte kunna gå upp eller kunna... till. Alltså då man måste ju tänka till lite hur man gör. Antingen stänga ner de liksom lägre serierna. Liksom, ni kommer varken trilla, trilla upp eller trilla ner. Liksom, ni tar den här säsongen. Ni, ni får avsluta helt enkelt. Ja. Det är ju egentligen det mest rimliga. Det är en sak med SHL där det finns tv-pengar. och man säger, Där kan man ju spela för den mm. sakens skull. Ja, men vi kan hålla på och diskutera detta med stänga SHL och stänga ligor hur länge som helst. Men det tycker jag inte vi ska göra. Jag tycker. Eh... Ja, då, då ska jag sammanfatta så här. Det hade ni varit bra om det stängt till För då får vi där vi nästa år också. För annars, om vi inte stänger sväl, så får vi säker chans där Malmö. Det kanske inte blir lika roligt. Ja, risken är rätt stor. Du ser ju här nu, de försöker värva surkrisen. Ja, är... ja. Som sagt, vad de gör där är det, det skitkar. Ja, samtidigt som man tänker tänka att vi, vi går tillbaka fem säsonger och sen tillbaka för nu hade nog som hade läget där nere istället. Absolut, om. så är det ju. Men nu ligger inte vi nere. Nej, just det. Nu <skratt> ligger vi där ute. Ja, exakt. Tambelini, <skratt> ehm, jag har tyvärr ingen stått på det. Han skulle ju vara tillbaka här nu, men han hade inte tränat i veckan. För stor. Ja, han kommer inte att spela med Malmö, Nej, det tror jag inte. Eh, så, och vart han ska kliva in, jag, eh, i vilken femman han väl kommer tillbaka, det är... Nej, men jag tror ju att han går in mellan eh, Sara och eh, Everberg. Tror jag. Du tror att han får spela center igen? Ja, tror jag. Vad tror du, Mattias? Det låter rimligt. Det, det, låter, det låter väldigt rimligt. Det får du inte säga. Nej, jag vill ju inte det egentligen. Men... Nej, nej, nej. Det är, det, är det är skillnad på vad man vill och vad man tror. Ja, exakt. Ja, men det är, det är två olika saker. För Ferguson kommer de nog inte flytta på någon. Nej, men han spelar fjärde kedjan också. Där ska ju inte någon tampa in överhuvudtaget. Och... Nej, det, nej det, det är det är land då i så fall. Men menar, vad säger du? det är om han ska flyttas ner till tredje fem? Alltså, han får spela, går in där istället med Bristet och Ryfors det är ju ett, ett alternativ som jag kan tänka mig att han eh, kanske får göra men vill de flytta ner Höglander till ja, han kan ju spela med Anton Bengtsson i och för sig det funkar ju han och Sjöa, det är ju för sig rätt så hyfsad femma det också eller Sjöa spel alltså, alla våra femma är väldigt starka skulle jag vilja säga ja, ja visst är det så och visst och det är ingen säger så att att ja, vi måste ha Anton Bengtson som centerligare. Fy fan ska vara, han har varit som ute på Ja, han har varit jätteduktig. <laughs> han måste vara en av SHLs mest underskattade spelare. Ja, det, men du det sa väl Hugglander också. Han tyckte att han en av de bästa spelarna han har spelat med. Alltså det är sjukt. Alltså det har ju rätt många sådana underskattade spelare. som kan ska väl låta räknas in i en kategorin. Ja. Ehm... Nästkommande vecka, tisdag, Malmö, derby, torsdag, inför tomma, så inför tomma läktar så det är väl som vanligt ungefär om inte eh, Rögle mobiliserar för att komma ner med en massa fans. Eh, annars är det väl som vanligt för Malmö så att, eh, det är ju den och sen på torsdag har vi Brynäs. Och sen Örebro, om jag inte missminner mig helt fel på lördag. Men eh, vad ska vi förvänta oss om tisdagens derby? Jag tror inte man ska tro att det blir för enkel match, för att det är ändå derby. Derby lever sitt eget liv. Ja, och sen är det en omstart också efter eh, lite vila och lite sådana här grejer. Och... Men det här hinner ju ändå mycket innan tisdag. Det kan komma de här jäkla covid Grejerna. Det är lite synd på ett vis att en det på Torsten kanske så att Rögle skulle inte spela en match innan. Ja, det är, så kan det vara. Men eh, jag kan ju säga att eh, det man har sett av Rögle och det man har sett, jag har ju inte sett mycket av Malmö, det kan jag inte säga, men jag har ju läst mig till det. Då eh, får nog Malmö göra årets bästa match för att de ska röra överhuvudtaget rå på Rögle, tror jag. Det är, ju så. Alltså det är verkligen omvikt roller Malmö har ju, som jag har sett dem, de har ju spelat stundtals bra. Lite som Rögle var förra morgonen Man spelar stundtals bra, gjort ett antal, gjort 12-13 minuter riktigt bra. Dippa minuter minuterna. Om dippar de minuterna, ja, vips, så släpper de in två-tre mål. Och sen är matchen förlorad, för de markerar aldrig om igen. Och det känner man igen. Alltså, det är så typiskt gammalt rögle syndrom. Oof, liksom. det, det är nästan, bara nästan. Jag tycker synd om Malmö, Snarare, men det är ju inte, liksom jag ånler faktiskt lite när jag säger dem. Så ja. så, nej, alltså den, Malmö ska inte ha någonting hämta. Nej, det, det, det ska de faktiskt inte ha. Men det är som sagt, man sa i fotboll att bollen var rund här kan man ju inte se att pucken är ja, lite rund men den platt och så. Allting kan faktiskt hända, så enkelt är det, men ja, som det har sett ut så har väldigt fort. och de har ju ingen publik bakom. Säkta <coughs> som kan lyfta fram dem direkt eh, ja, Det blir tufft För Malmö eh, Brynäs matchen Den har vi ju verkligen en revansch att Utkräva efter Ja så alltså, egentligen är det konstigt det, här, det var ju Utskåpning utan dess leke Som Rögle gör Uppe mot Brynäs Men lyckas inte få en enda poäng med sig Men Så att, det är ju revansch på den Matchen kan jag säga Mm, nu har ju så värbart att i Ja. Noel Gundlory är ju mm. Jag... klar Jag har lånat från Lille, va? Vad är det? Ja, det är väl vi har sitt han det vill bli ett NHL-klubb som ska väl ha nästa säsong också. Mm. Ja, och så nu har vi gör Örebro borta och det är det var det sämsta laget Röglade mött, tyckte jag ju, när vi, de möttes efter förra och det får jag väl hålla fortfarande. Så att, ja. Vi har ju inte spelat så många matcher efter. Ja. <laughs> att vi, har mött, <laughs> ja, vi har mött Frölunda Skellefteå och, mm. så att, och de kör vann så att ja, jag säger ju fortfarande att det är det sämsta laget Röglade mött hittills. Ja, men de var inte bra då, de hade ju några Nej, krisiga matcher. Det spelar väl ingen roll. Det är det sämsta laget ändå Röglade mött. Det ja, har inte mött med allmän, så. Ja, ah, du sa det. <laughs> Så att, eh, Jag ser ju fram emot eh, nio poäng kommande vecka. Ja, det ser jag också fram emot. Mm, ja, ja, ja, ja, jo, det hade varit bra. Nej ja, men eh, jag men var... kan jag säga sex. Alltså Malmö och eh, Malmö-Brynäs eh, måste vi ha. Så enkelt är det. Eh, sen att man kan tappa eller någon poäng borta mot Örbro kanske, mm. men... Eh, är Rögle. Alltså, Rögle är så jäkla starka just nu så det, det ska mycket till för att man ska tappa poäng eller förlora faktiskt. Och de är ju faktiskt inte bara starka på laget också. Jag vet inte om ni såg det, det var en fantastiskt bra intervju med Brönne Abbott på Hockey News. Alltså, de är starka även på uh, tränarbänken. Jag tycker att... Man får faktiskt hylla tränaren mm. också. Och inte bara Abbott, liksom, utan uh, Cody Murphy verkar ha ett jättebra jobb med backarna. Mm. Och liksom, liksom Janne som verkar komplettera. Jag har inte sett så mycket. Men en myshaber. Lite, lite Gunnar Persson De Verkar funka bra i gänget. Alltså, de verkar ha en bra kemi. Allting verkar flyta på bra. och liksom, De får spelarna till ett bra sammanhåll. Och en bra gruppsammanhållning. Det tror jag är stor betydelse också. Ja, yeah. så so, är det nog. Eh, och avslutningsvis Corona Och publik Där har vi nästan haft med varje avsnitt Men tyvärr vi lever ju i den världen just nu Så att, eh, Och där har vi ju egentligen det kom ju ett gott besked på 300 personer Men Skåne stängde ner det rätt så kvickt eh, Tyvärr så tror jag ju att eh, det, detta är egent, det är så som vi kommer det denna säsongen Tyvärr, det växer lavinartat. Så Tyvärr så tror jag, nej, man får leva på hoppet att du får sitta i en stol eller i en soffa. Du får, man får gå och köpa soffbiljetter, man får stödja rögle vid det hållet. finns på, här nere under kan du se länken när du köper soffbiljetter. För att stödja Rögle och kanske ha chans att få se mat från soffan och träffa Chris Abbott och få lite god mat och lite god dryck. Det är nog så vi får leva med tyvärr. Ja, Vi får bygga bygga om alla de andra läktarna också till restaurangläktaren. Ja, det känns nästan så. Det är tråkigt att säga då. Den här veckan, eller veckan innan där Luleå... Det back-to-back back, som de kallar det. det. När de blev vinst eller det, det var tukt kan jag faktiskt säga. Det var ett slag som heter Duga. Man hade planerat jag, vi har ändå detta vi får. Man har accepterat att det är som det är. Man ser fram emot matcherna ändå. Både Man har sett sig framför tvn och en god kall dricka och kolla på masken och gapa och skrika lite och nu fick man inte ens göra det. Så jag säger bara hoppas, hoppas att de inte bara stänger alltihopa. Mm. Ja, jag håller med dig. Ja, så det är tukt. Det gör jag också helt med. Men hälsa, får ju gå först? Absolut, så är det. Eh, det är, Ja... Det... Frågan är frågan är om vi, om vi tittar längre fram till nästa säsong Frågan är om corona är borta då Eller om det blir samma sak nästa säsong igen ja, Då har de nästan Fyveln är pessimistiskt nej, nej, nej. Nu ska vi tänka positivt det är, Nio... det är borta nästa vecka Nej det är bara han Den här republikanen Som säger det Det, ja, skulle, det, det, det skulle vara borta i tisdag Eller den fjärde november Skulle vara borta enligt Trump Ja, men Jag, jag gillar i alla fall det är samma sätt. Jag tänker på sig nästa vecka så är det borta. Ja. Ja, hittar vi ett vaccin så får vi hoppas de gör så snabbt som möjligt. Men ja, vi får väl se. Tisdag som sagt då ska jag sitta bänkad så hoppas vi på lite tre goda poäng och eh, podden är tillbaka Inom en snar framtid. Förhoppningsvis hoppas jag att Kanske slänga in ett emellan här i veckan kanske, köra ett derby Avsnitt kanske Vi får se Diskuterade lite äh, Memory Lane, följer jag här och pratar om gamla derby Liksom alla gånger vi slutar Malmö mm. <här> ja. Ja. Så. Ja. Ja, Det var väl allt för denna Dagen Awfy då säger han, sa då? Tschüss det Hej, hej.